Dadogó. Az unokaöcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi, ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát köszönöm helyett azt mondta, kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társadalmás körülbelül így zajlott le. Stét, pot, princ, ség, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény kázmér ideg kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nemcsak, hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi egyszerű és természetes közhelyet, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott. Na, nagyon szépen köszönöm ne neked, nekem adott do do do dohányzásra való cigarettát. És azt kérdeztem, hogy van, azt felelte, Há háládatossággal tölti el szívemet, szíves érdeklődésed. Ehelyett, hogy szó szó és általában mindig a leghosszabb, legösszetettebb kifejezéseket használta, olyanokat, amik azelőtt eszébe se jutottak volna. Van így néha az ember. Írók is vannak néha így. Ismerek egy írót, aki ezt a történetet egy kétkötetes műben beszélte volna el.